slavă ți Ceresc, Bunule Părinte al Vieții. Te iubim și smutumim, fiindcă așa cum ai rostit. Să fie lumină, tot așa ca o minune, cuvântul tău sfânt. Lumină din lumină, ființă aluat. Ca o sabie de întunericul de lumină a separat, lumina sufletului nostru. Pierdută prin păcat, ai recreat. Din lumina lină a Sfintei Slave, Raza de lumină care dă ființă sufletului nostru, Prin pământul trupului nostru a intrat. Lumina zilei întâia am vierii sale, Domnul cu fiecare din noi a repetat. De aceea cu în înviere am cântat Aleluia! Slavă ție, Tată, ceresc! Bunule, Părinte al vieții! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în iesea acea săracă a inimii noastre, fiul tău cel iubit ca un plung de lumină s-a născut. Pentru noi, taina cea din viac făcută și de îngeri neștiută a început. În noi odată cu biserica sa a crescut, într-un templu al său nea schimbat, o împărăție a luminii în noi și pentru noi a întemeiat. Pe un pod de raze la cer sufletele neamului nostru le-a înălțat. Pe poarta luminii, ca să intrăm, putere, har și biruință ne-a dat. De aceea am cântat Slavăție, Tată ceresc, bunule Părinte al Vieții, fiindcă Lumina ascunsă în poruncile mântuirii, Sfințirii, Desevârșirii și Înfierii, pentru noi ai creat. Slavăție, Tată ceresc, bunule Părinte al Vieții, fiindcă Lumina Sfintei Evanghelii ai numit-o Ziua Înfierii și Întunericul. Noaptea păcatului, în care pe toți păgânii, ateii, sectanții, tălhale de suflete, i-ai lăsat. Slavă ție, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, fiindcă atunci când ai rostit, să fie o tărie prin mijlocul apelor și să despartă ape de ape prin Duhul Tăriei, cerul sufletului nostru, ființă aluată. Slavăție, Tată ceresc, bunule, Părinte al Vieții, fiindcă așa cum apele de sus, de apele de jos, le-ai despărțit, tot așa nouă darul deosebirii Duhurilor, ca să ne separ de Duhul celumesc, lumesc, i dăruit. Slavăție, Tată ceresc, bunule, Părinte al Vieții, fiindcă ai poruncit, ieșiți din rândurile lor. Poporul meu Și prin Duhul bune credințe, pe ortodoxi dintre neamuri i-ai ales, i-ai ispitit, i-ai deosebit, dar pentru ceilalți. Tainele împărăției le-ai slavăție Slavă ție Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, fiindcă așa cum Moise cu semnul Sfintei Cruci, Marea Roșie a despărțit, tot așa prin semnul Sfintei Cruci, pe noi ne-ai separat, ne apărat și creștini ne-ai Slavă ție, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, fiindcă Domnul Isus Hristos, ca o piatră din capul unghiului a stat, oile, adică ortodoxii, de capre, adică ateii, ereticii, păgânii, le-a separat. Slavă ție, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, fiindcă faptele, cuvintele, gândurile noastre, din izvorul cu apă vie al Duhului Sfânt, le-ai iubit, le-ai sfințit, le-ai desăvârșit și să fim izvoare de apă vie ai binevoit. Slavă ție, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Din sabia Cuvântului Sfânt, Platoșa Dreptății Tale, Coiful de Lumină al Gândului Tău, Pavăza Credinței Ortodoxe, Fulgerul legii Iubirii Ne-a dat, Slavă Ție, Tată Ceresc, Bunule Părinte al Vieții, Slavă Ție! Slavă Ție, Tată Ceresc, A toate viditorurile, care luminezi și sfințești toate. Te iubim și-ți mulțumim, princă atunci când ai rostit, să se adune toate apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul, pământul ca așternut al picioarelor tale, l-ai vidit, așa cum din el trupul lui Adam l-ai plămădit, tot așa din trupul mamelor noastre trupul nostru l-ai întocmit. Așa cum pământul cel nou și sfânt al trupului Domnului Iisus Hristos într-o sine ne-a primit, tot așa când la cer s-a suit pentru noi pământul cel nou și cerul cel nou al împărăției tale ne-a pregătit. De aceea minunea ta pe îngeri i-a mirat și au cântat. Aleluia! Slavă ție, tată ceresc a toate vibitorului, care luminezi și și toate, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum pământul din ape s-a iubit, tot așa, cetatea cea sfântă a împărăției tale, din lumină ai păurit, așa cum Fiul tău ce iubit, ca o lumină a lumii din oceanul de lumină al slavei tale, a ieșit și la noi a venit, tot așa din icoana de lumină a preasfintei născătoare de Dumnezeu, fruncul cel din lumină, ca o lumină din lumină s-a despărțit. De aceea noi am rostit. Slavă ție, Ceresc, a toate ziditorule, care luminezi și sfințești toate, fiindcă așa cum prin porunca ta să dea pământul din sine verdeață, mii de minuni ai înfăptuit, de aceea arborii și plantele, semințe, flori și fructe au rodit. Tot așa, măslinul neamului nostru să dea rod însuțit s-a nevoit. Slavă ție, Tată, ceresc ca toate ziditorile, care luminezi și sfințești toate, fiindcă așa cum în Eden, o grădină ai răsădit, tot așa în sufletul nostru, grădina Duhului Sfânt, plină de florile de spirit ale rugăciunilor, am florit. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate ziditorule, care luminezi și sfințești toate, princă așa cum pământul pom roditori de multe soiuri a dat, tot așa sfântul trup al fiului tău cel iubit. Rodul său de apostoli, ucenici, mucenici, curioși, ierarhi, monași, pusnici, drepți, aleși, titori a înmulțit neîncetat. Slavă ție, Tată ca toate vizitorile care luminesc și sfințești toate. Fiindcă așa cum ai poruncit să fie luminători, pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ și să despartă ziua de noapte, tot așa, Domnul, să fim lumina lumii, poruncă ne-a dat. Slavă ție, Tată Cerescă, ca toate ziditorile, care luminezi și sfințești toate, fiindcă așa cum ai zis, să se deosebească anotimpurile, zilele și anii, tot așa după lumina faptelor, cuvintelor și gândurilor. Pe sfinți de celalți oameni i-ai deosebit și fiecăruia o zi să o sfințească, le-ai rânduit. Slavă-ți-e, Ceresc, a toate zilitorule, care luminezi și sfințești toate, fiindcă așa cum semnul Fiului Omului să lumineze împărăția ta, ai pregătit tot așa sufletele noastre, într-un greșment de lumină, să vină la tronul de soare al Fiului Tău cel iubit, ai stabilit. Slavăție, Tată, ceresc a toate viitorile care luminezi și sfințești toate, fiindcă așa cum soarele și luna, timpul l-au măsurat. Tot așa, măsura sufletelor noastre, după rodul de lumină adus, s-a arătat. Slavăție, Tată, ceresc a toate viitorile care luminezi și sfințești toate, fiindcă așa cum soarele și luna. Pământul au vegheat tot așa pe calea cea luminată, îngerii tăi, sufletele adormiților din neamul nostru la cer le-au urcat. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate viitorului care luminezi și sfințești toate, fiindcă așa cum din iubire pentru Fiul tău o lume ai înfăptuit tot așa pentru noi, Viața cea în împărăția ta ai pregătit. slavă ți Tată Ceresc, a toate care luminezi și sfințești toate. slavă ți Tată Ceresc, a toate păcătorule. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum glasul tău, cu puterea ta creatoare, viața din ape a zămislit, și viețuitoarele din ape, printr-o minune fără margini, mereu sau înmulțit, tot așa din apa vie a Duhului Tău Sfânt, minunile faptelor noastre de mântuire, sfințire, săvârșire, înfiere, în noi și prin noi s-au odrăslit, așa cum din coaja unui ou minunea zămismirii unei păsări a înfăptuit, tot așa paserea măiastră a sufletului nostru în coaja trupului nostru s-a născut, la cei aleși aripi de lumină le-au crescut. De aceea îngerii s-au mirat și au cântat, Aleluia! Slavă ție, Tată ca toate făcătorile, Te iubim și îți mulțumim, așa cum la porunca ta. Pământul ca o maică, animale, fiare, târătoare ca o minune fără margini a dat, tot așa, din pământul trupului nostru. Când Harul Duhului Tău Sfânt în noi a intrat, Duhul Cel trupesc cu Cel diabolesc al patinilor și Duhul Cel lumesc le-a alungat. De aceea, în războaile cu trupul, cu demonii și cu lumea, am și am rostit, slavă ție, Tată Ceresc, a toate făcătorului, Fiindcă, așa cum prin grija ta cea părintească, mii de ani, hrana pentru toate viețuitoarele pregătit, tot așa pronia ta de noi s-a îngrijit. Slavăție, Tată, ceresc ca toate făcătorile. Fiindcă, așa cum prin foame, semințe, ierburi să ne hrănim, ne poruncit, Tot așa, sufletelor noastre, hrana cea duhovnicească le-ai descoperit. Slavăție! Tată Ceresc, a toate făcătorule, fiindcă așa cum celor aleși și înțelepți, hrana cea sfântă le-ai tot așa celor sfințiți, sfintele taine le-ai rânduit. slavă Tată Ceresc, a toate făcătorule, fiindcă așa cum din semințe, din sucul fructelor, din ierburi, hrana cea trupească a întocmit, tot așa Sufletele noastre, cu semințele de lumină ale Duhului Sfânt, le-ai hrănit. slavă ție, Tată Ceresc, ca toate făcătorurile, fiindcă așa cum împărăția ta cea lumească, ca să ne faci, ca să ne crești, ca să ne încerci, ca să ne desăvârșești, ai pregătit. Tot așa, sufletele noastre, prin Duhul tău cel Sfânt, le-ai sfințit. slavă ție, Tată Ceresc, ca toate făcătorurile, fiindcă așa cum nașterea fiului tău celubit, ca fiul al omului ai săvârșit, tot așa pe noi, prin jertfa sa, să ne întoarcem la cer, ai stabilit. Stavă ție, Tată Ceresc toate făcătorule, fiindcă așa cum la venirea fiului tău, leii vor paște iarbă, cum miei prin proroci ai vestit, tot așa din leii patrilor noastre, miei gândurilor blânde s Slavă-ți, Tată, ceresc ca toate Făcătorului, fiindcă rădăcina viei tale, în Egipt, a Egipt, mlădițiile ei peste lume s-au răspândit, iar când ciorchinii bisericilor tale i-ai adunat de cântarea noastră, te-ai bucurat. Slavă-ți, Tată, ceresc a toate Făcătorului, slavă slavăție slavă ție, a toate Creatorului, te iubim și îți fiindcă așa cum ai rostit să facem pe om, după chipul și asemănarea noastră, tot așa minunea sfințirii făpturilor noastre din apă și din Duh Sfânt la taina Sfântului Botez ai înfăptuit. Prin lumina lină a Sfintei Slave ne-ai desăvârșit. Minunea creației tale în noi și pentru noi nu are sfârșit. De aceea grădina Raiului Împărăția ta cea cerească, cetatea ta cea sfântă, templul tău cel sfânt din cer, minunile tale cele negreite și nemai văzute pentru noi le-ai pregătit. Cu îngerii tăi ne-am bucurat și am cântat, aleluia! Slavă ție, Tată Ceresc, a toate creatorului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă din înțelepciune, lui Adam doar chipul tău l ai dat să pună nume tuturor viețuitoarelor, ca să-și facă în sine universul și să fie după asemănarea ta puterea creației în el ai semănat. Să-ți închine lumea și pe sine, ca să-i ridici la starea de-n Dumnezeire de l-ai încercat, iar când porunca ta a călcat, fiindcă pe șarpele a ascultat rânduiala ta, a stricat. De aceea, trup de carne a luat, în piele l-a îmbrăcat, din rai l-a îngat, făgădința întoarcerii lui i a lăsat. De aceea, noi te-am iubit și te-am lăudat. Slavă-ți, tată, ceresc ca toate creatorile, fiindcă prin fiul tău cel iubit, din lumea Duhului Sfânt și din sfânta născătoare de Dumnezeu, nașterea cea de-a doua ne-a dat. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate Creatorurile, fiindcă flacăra legii iubirii, în noi, prin Sfânta Cruce, Domnul Iisus Hristos a așudat. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate Creatorurile, fiindcă în cumpăna cugetului nostru, fericirea celor flămânți și însetați de dreptate, ai adus și la față neschimbat. Slavă ție, Tată, ceresc ca toate Creatorului, fiindcă ochiul tău, prin prominune, ochii conștiinței noastre, a deschis și privirea ta în adânc ne-a luminat. Slavă ție, Tată, ceresc ca toate Creatorului, fiindcă Duhul tău cel Sfânt, în noi, mereu a vegiat și neestinsă candela iubirii în noi a stat. Slavă ție, Tată, ceresc ca toate Creatorului fiindcă așa cum în Sfântul Potir, trupul și sângele cel sfânt, al Fiului Tău cel iubit, din pâine și din vin le-ai transformat, tot așa din noi, fii împărăției tale, ei câștigat. Slavă ție, Tață Ceresc, a toate Creatorului, fiindcă în cupa conștiinței noastre, raza cea sfântă a privirii tale, sămânța bisericii tale lucrătoare și luptătoare, a așezat și pe noi, slujitorii tăi, ca pe o pară de foc, ne-a recreat. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate Creatorurile, fiindcă minunea ta, cea dumnezeiască cu noi, n-ai terminat și geneza sufletului nostru până la cea de-a doua venire a Domnului ai continuat. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate Creatorurile, fiindcă așa cum în ziua a șaptea te-ai odihnit și să te cinstim, să te slujim, să te slăbim, în ea ne ploncit, tot așa prin Tiul tău cel iubit, ziua învierii ne-ai dat, minunea învierii noastre, din păcat ai binecuvântat și viața cea veșnică a zilei a șaptea întru Hristos prin taina parosiei Amafa. Slavăție, Tată, ceresc a toate creatorurile. Slavăție! Slavăție, Tată, ceresc a toate făcătorurile. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăbite și preamărite. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin grija ta acea părintească, te-ai gândit, nu este bine să fie omul singur. Să-i facem ajutor potrivit pentru el de aceea pe Adam l-ai adormit. Din coasta lui ai zămișit femeia, ca să fie amândoi în trup ai rânduit. Adam, toate viețuitoarele create de a numit, în sine, prin nume, un univers interior s-a pregătit. Pentru ca asemănarea cu tine, prin fiul tău, să o poarte în sine, să o ca un univers pe care să ți-l aducă în dar, a fi sfințit și îndumneveit, ca o minune cum nu s-a mai pomenit. De aceea îngerii s-au mirat și au cântat Haleluia! Slavă ție, Tată ca toate făcătorule, Ceea ce faci cu noi fururea, lucruri mari, slăbite și preamărite. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă porunca ta, să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Adam și Eva nu au ascultat, în ispita șarpelui au intrat. Din smochinul cunoașterea au gustat, ochii li s-au deschis, de aceea pe șarpele diavol l-ai blestemat. Rânduiala ca Eva să-i zrobească capul și să nască copiii în dureri ai lăsat. Făgăduința Mântuitorului le-ai dat, de aceea am cântat. Slavă ție, Tată Ceresc, ca toate făcătorile, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăvite și preamărite, fiindcă, deși, prin păcatul neascultării lui Adam, pământul s-a brestemat, prin muncă să-și agonisească hrana din el, poruncă i-ai lăsat. Slavă ție, Tată Ceresc, ca toate făcătorile, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăvite și preamărite, fiindcă atunci când Adam și Eva în de muritori au căpătat, cu piele i îmbrăcat. Slavă-ți-e, ca toate făcătorile! Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăvite și mărite, fiindcă de veșnicia păcatului i-ai separat, din grădina Edenului i-ai alungat, ca să nu mănânce din pomul vieții și să trăiască în veci în păcat, să nu iasă din destinul pentru care i-ai creat. Slavă ție, Tată Ceresc, ca toate făcătorile, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăvite și preamărite, fiindcă atunci când ai rostit, iată, ca Adam s-a făcut ca unul dintre noi, cu asemănarea cea dumnezeiască venită, prin Domnul Isus Hristos pe noi ne-ai binecuvântat. Slavă ție, Tatăl Ceresc toate făcătorului Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăbite și preamărite, Fiindcă herubim să păzească drumul spre pomul vieții ai Până când Domnul Isus Hristos la cer s-a înălțat, Porțile cele veșnice din fața lui s-au ridicat, și pentru cei aleși deschise au stat. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, a toate făcătorile, cel ce faci cu noi fururea lucruri mari, slăvite și preamărite, princă așa cum Cain, pe Abel, l a ucis și sângerul lui la tine a strigat, tot așa cei uciși, pentru credința în fiul tău cel să le faci dreptate, te-au rugat și i-ai ascultat. Slavă-ți, Tată, ceresc ca toate făcătorile: Ceea ce faci cu noi, fururea lucruri mari, slăvite și prea mărite, fiindcă așa cum Cain, prin păcat, s-a blestemat, tot așa iudeii, fiindcă pe fiul tău ce l-au răstignit sau blestemat. Ca el fugar pe pământ au trăit, de aceea la geena ei o sândit. slavă ție, Tată, ceresc ca toate făcătorile. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăvite și preamărite, fiindcă ucigașilor asemănarea cu Cain le-ai dat, dar pe noi cu asemănarea cea dumnezeiască și cu chipul Domnului Isus Hristos ne-ai binecuvântat. Slavă-ție, Tată Ceresc ca toate făcătorile. Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari, slăvite și preamărite, slavă slavăție! Slavă ție, Tată, ceresc mult milostive. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi, cuvântul tău, mă milostivesc către cine vreau și mă milostivesc literă de legea devenit, când pe Muntele Sinai, poruncile mântuirii le-ai rostit și făgăduința, mă milostivesc până la al milioaneam către cei ce mă iubesc. După păzesc mele prin fiul tău cel iubit ai împlinit când minunea nașterii din preasfânta fecioară s-a săvârșit, așa cum prorocul Isaia despre Mesia a prorocit când orbi, știop, ologi, paralitici, leproși, bolnavi, le-a vindecat când pe se-a înviat, când sintele Taine le-a întemeiat când la cina cea de taină ne-a chemat, când poruncile sfințirii, desăvârșirii și înfierii ne le-a răsat, când îngerii din cer au coborât și cu noi au cântat Aleluia. slavă ți Tată Ceresc, mult milostiv, Te iubim și smutimim, fiindcă Domnul nostru Iisus Hristos, porunca ta, să nu ai alt Dumnezei afară de mine, în să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta și din tot cugetul tău a transformat, iar porunca ta să nu-ți faci chip ciopit. prin minunea schimbării la față, când pentru noi și în noi a săvârșit, icoana sa sfântă în inimă ne de aceea am rostit. Slavă ție, Tată Ceresc! Mult milostive, fiindcă asemănarea prin Fiul Tău cel iubit, ca un dar dumnezeiesc în noi ai împlinit. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, mult milostive, fiindcă să nu luăm numele Tău în deșert, ca cei din sinagogile satanii ne-ai poruncit. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, mult milostive, fiindcă prin Fiul Tău cel iubit, ziua învierii să o sărbătorim ne-ai dat fiindcă din noi împărăția ta cea preoțească și neamul tău cel sfânt ai ridicat. slavă Tată Ceresc, mult milostivă, fiindcă să te cinstim pe tine, pe fiul tău cel ubit, pe Sfântul Duh, pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, pe toți sfinții și puterile cerești, prin biserica ta ortodoxă ne-ai învățat. slavă Tată Ceresc, mult fiindcă porunca ta să nu ucizi ca să o facem, îndepărtându-ne de toate sinagogile satanii, de atei, de secte, de lepădați, de ucigași, de suflete, iscusință ne Slavă-ți-e, Tată Ceresc, mult milostivă, fiindcă porunca să nu fii desprânat, prin taina anunții pentru noi ai împlinit și ai lucrat. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, mult fiindcă prin porunca să nu furi, să nu luăm nimic din ceea ce nu ne aparține de păcat neseparat. Slavă ție, Tată Ceresc, mult milostivă, fiindcă prin forunca să nu mărturisești strâm de păcatele clevetirii minciunii hulei neapărat. Slavă ție, Tată Ceresc, mult milostivă, slavă ție! Slavă ție, Tată Ceresc, ca toate țitorule, te iubim și îți mulțumim! fiindcă așa cum pe dreptul noie l-ai înștiințat să facă o arcă prin care neamul omenesc și viețuitoarele de la potop l-ai salvat, tot așa fiul tău cel iubit biserica ta, ca o arcă care să salveze neamul tău cel sfânt și preoțesc antemeiat, și așa cum pe dreptul loc din Sodoma l-ai scos și apoi peste Sodoma foc din cer ai turnat, tot așa, la sfârșitul lumii, biserica ta luptătoare, lângă biserica ta viruitoare, la cer o vei ta, un cer nou și un pământ nou pentru ele vei crea, dar pământul cu cei păcătoși, cu ateii, cu păgânii, prin focul cer căzut din cer, îl vei curăța, de aceea Îngeri vor cânta, Aleluia! Slavă ție, Tată Ceresc, a toate țiitorurile, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Abraham, când l-ai cerut să jertească pe Isaac, de ascultarea lui, dar și de planul tău te-ai încredințat, de aceea fiul tău cel iubit, să se jertească pe sine, ca fiul al omului, pentru noi poruncă i-ai dat și el te-a ascultat. Iar noi cu îngerii, de i la ta, cea dumnezeiască, ne-am minunat și-am cântat. Slavă ție, Tatăl Ceresc, a toate fiitorului fiindcă așa cum toiagul lui Moise, pe care Aaron l-a aruncat în șarpe, s-a transformat, pe ceilalți șer i-a înghițit, tot așa șarpele cel de mult satana, pe pământ din cer l a aruncat. Și pe toți ateii, tălharii de suflete, le de la Ortodoxie. I-ai și înghițit, dar pe fiul, prin fiul, pe aleșii tăi, în cer esui. Slavă ție, Tată, ceresc a toate ciitorile, fiindcă așa cum Moise și Aron, cu puterea ta, Apele din Egipt în sânge le-au schimbat, tot așa celor doi măslini, la sfârșitul veacurilor, putere le vei da, iar când îngerul al doilea va trâmbița, a treia parte din mările lumii în sânge se vor schimba, dar pe dreptii tăi îi vei apăra. Slavă ție, Tată ca toate ții fiindcă, așa cum prin Moise și Aaron, cu lăcuste, țânțar și tăuni, pe egipteni ei cercetat, fiindcă la demonii din idoli s-au închinat, tot așa la vremea sfârșitului, cu lăcustele ca niște scorpii, pe cei ce au primit semnul lui Anticrist. Ii vei certa, dar pe aleșii tăi, îngerii tăi, cu numele tău, îi va însemna Tată Ceresc a toate ții torile așa cum cu grindină amestecată cu foc pe egipteni ei certat tot așa la sfârșitul deacurilor când îngerul tău va trâmbița a treia parte din pământ o venimici dar pe ce aleși, îi vei izbăvi Slavă ție, Tată Ceresc a toate ții torile, fiindcă cu moartea animalelor adusă prin toiagul lui Moise și Aaron, Egiptul l a pedepsit. Tot așa, la vremea sfârșitului, prin steaua căzută din cer, apele amare vor deveni, oamenii și animalele de sete vor muri, dar pe fiii învieri, în cer, îi vei sui. Slavă ție, Tată, ceresc a toate țitorile, fiindcă așa cum atunci când Moise, mâna și-a întins un în întuneric, încât să-l tipăi cu mâna s-a făcut, tot așa la vremea sfârșitului. Soarele și luna se vor întuneca, dar pe fiii luminii în cer îi vei lua. Slavă ție, Tată, ceresc a toate țitorile. Fiindcă așa cum oastea lui Faraon în Marea Roșie a necat, tot așa fiul omului la vremea sfârșitului, pământul îl va secera, când secera o va arunca, dar pe fi împărății în cer îi vei înălta. Slavă ție, Tată Ceresc, a toate țitorile, Slavă ție! Slavă ție, Tată Ceresc, a toate țiitorurile! Te iubim și îți mulțumim! fiindcă taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută ai săvârșit. De aceea, când numele lui Iacob în Israel, adică vădător al lui Dumnezeu, l-ai schimbat, dragostea ta, cea părintească ți-ai arătat, lumina ta prin Sfântul Apostol Iacob și prin Sfântul Iacob Episcopul Ierusalimului ai semănat, biserica ta dintre evrei ai întemiat iar iudeii te-au urât pe evreii care s-au botezat și pe Sfântul Apostol Iacob i tăiat. Pe Sfântul Iacob, episcopul Ierusalimului, cu pietre la a omorât, de aceea, prin schimbarea dreptei celui preanalt, via prin care fiul tău cel iubit de la el ai luat și așa cum prin cei 12 fii al lui Iacob, 12 seminții ai întemeiat, tot așa prin cei 12 apostoli, noul Israel dintre creștinii ortodoxi a ridicat și peste 12 seminții ale împărăției cerurilor. Scaune de judecate le-ai dat, iar ei cu îngerii tăi au cântat Aleluia. Slavă ție, Tată Ceresc ca toate știutorule. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă toate cu înțelepciune dumnezeiască le-ai făcut și arătat. De aceea, prin Iacob, destinul iudeilor l a stabilit când a prorocit. Seminția lui Ruben, care trebuia să fie începătura puterilor, culmea vredniciei și destăiniciei, prin desfrânare, întreietatea alegerii iudeilor a pierdut. De aceea, seminția Sfântului Apostol Andrei a întâi lui chemat la apostolata binecuvântat cu semnul desăvârșirii prin crucea în formă de zece destinul ei l-ai arătat, tot așa toate semințiile împărăției dintre neamuri le-ai luat și ele te-au lăudat. Slavă ție, Tată Ceresc, ca toate știutorului, fiindcă atunci când Iacob, mânia lui Simeon, adică domnul a auzit, a blestemat, iar seminția lui și a lui Levi, adică lipit, a disipit și împărțit, dar cruzimea sebirilor lor, prin Moise, Aron și Leviț, s-a continuat, când pe cei ce la vițelul de aur s-au închinat și ei i-au tăiat. Slavă ție, Tatăl Ceresc, a toate știutorne, fiindcă blestemul, puterea așa arătat, când regele Irod zece mii de prunci a tăiat, iar un alt rege Irod, pe sfântul apostol Iacob, l-a martirizat. De aceea, iudeii, la răstignirea fiului tău cel iubit, s-au blestemat, așa cum leviții i-au învățat. Slavăție ție, Tată Ceresc, a toate știutorile, fiindcă așa prin Iosif, binecuvântările din cer au venit, ramură de pom roditor lângă izvor s-a dovedit, în Egipt pe frații lui, care l-au vândut, i-a primit, în țara lui Han, pe iudei i-ai înmulțit, tot așa dreptul Iosif, cu fiul tău cel iubit, și cu preasfânta născătoare de Dumnezeu în Egipt au fugit, pentru ca prorocia că pe fiul îl vei aduce din Egipt să o împlinească ai binevoit. Slavă-ți e să ceresc ca toate știutorile, fiindcă așa cum din seminția lui Levi, prin Moise, Aron și Leviții, neamul preoțesc al legii vechi ai ridicat, tot așa prin Levi, Sfântul Apostol Matei. Sfânta Evanghelie să fie scrisă pentru evrei, ai lăsat, și prin el o seminție de cuioși și mucenici în Egipt și Etiopia ai aflat. Slavă ție, Tată Ceresc, ca toate știutorile, fiindcă așa cum prin Dan, adică dreptatea Domnului, judecata lumii și a lui anticrist. Cel care va ieși din seminția lui Dan, a arătat, tot așa te uciga și Sfântul Apostol Filip, ei judecă. Când pământul s-a despicat și în iad i a aruncat, slavă ție Tată Ceresc a toate știutorile, fiindcă așa cum prin Neftale, adică biluință, o seminție nouă ai creat, tot așa prin Sfântul Apostol Ioan pe care Domnul l-a însiat, crucea biruinței tale, până la acea de-a doua venire a Domnului I s-a dat și-a purtat. Slavăție tată ceresc ca toate știutorul, fiindcă așa cum prin aser, adică fericire, o seminție a intemeiat, tot așa prin Sfântul apostol Simeon, adică zilotul, o seminție a fericiților ai ales când în Iudeea a predicat. slavă ție e Ceresc, ca toate știutorile, fiindcă așa cum prin Zabulon, adică dar minunat. Rădăcina unei seminții ai așezat, tot așa prin Sfântul Apostol Iacob, al lui Alteu. Dumnezeiasca sămânță în Egipt ai semănat și un bine binecuvântat a dat, fiindcă pe Iacob din foamete l-au salvat. Slavă ție, Tată Ceresc, toate știutorile, fiindcă așa cum prin gad, adică noroc. Norocul în neamul său a semălat, tot așa Sfântul Apostol Bartolomeu. Norocul cel sfânt al mântuirii în Armenia l-a dus și pe cruce l-a martirizat. Slavă e Tată Ceresc, toate știutorile, fiindcă așa cum se iniția lui Veniamin, ca un lup răpitor s-a dovedit, tot așa cum iacov a prorocit, tot așa Iuda, care pe Domnul a trădat, s-a spândurat, iar pe iudei, fiindcă poruncile tale le-au călcat, cu moarte și iad el certat. Slavă ție, Tatăl Ceresc, a toate știutorile, slavă ție. Să învăție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, Te iubim și îți mulțumim, Fiindcă prin hotărârea ta cea înțeleaptă, Când ai rostit, voi strânge la o la altă această mărturie Și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei, Fiindcă pentru noi, Domnul Isus Hristos a venit, Ca să putem zice, Domnul Dumnezeu mi-a dat mie limbă de ucenic, ca să știu să grăiesc celor deznădăduiți, ca toți cei ce l-au urmat, care au fost prigoniți, urâți, loviți, să trăiască cele spuse despre Domnul Isus Hristos. Spatele meu l-am dat spre și obrajii mei pe pălmuiri și fața mea nu am ferit-o de rușinea scuipărilor, ca să devină acel popor, care ești cu legea mea în inimă, și să-ți cânte Aleluia. Slavă ție, Tată, ceresc, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Domnul Dumnezeu vine cu putere și lui supune tot. Iată, prețul divinței lui este cu el, și rodul izbânzii merge înaintea lui. De aceea, nădejdea, credința și iubirea noastră într Domnul au stat. Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este căpetenia noastră, Domnul este împăratul nostru, El ne va izbăvi. Prin El toate prorociile s-au împlinit, iar când se va arăta slava Domnului și tot trupul o va vedea, noi vom cânta. Slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic! Fii încă iată, împăratul tău vine la tine drept și viruitor! ca să dea răsplată celor credincioși și smeriți, ca să te pe cei răi, trufași, cigași și răzbătiți. slavă ți Tată Domnul cel Tare și puternic, fiindcă va fi Domnul împărat peste tot pământul și se vor sprijini picioarele lui pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului. Slavăție ți e Tată Ceresc, Domnul Certare și puternic, Fiindcă, prin, prin puterea ta, muntele măslinilor se va crăpa în două, de la răsărit la apus și se va face o vale foarte frumoasă și mare, ca să deschidă o cale. Slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, fiindcă scăparea celor aleși ai arătat, voi veți alerga prin valea munților mei, căci valea, se va înținde până la locul unde eu vă voi da izbăvire. De aceea, te cuvioși, în munți i-ai adunat. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, fiindcă ai împlinit cuvântul tău, poporul pe care l-am făcut pentru mine, ca să mă preasăvească într-un laude, predicând neamul nostru ortodox, ca să-ți aducă roadă, în la vremea potrivită. Slavă ție, Tată Ceresc, Domnul Cel Tare și Puternic, fiindcă prin fapte ai rânduit ca neamul nostru să prea slăbească pe Domnul și lauda Lui să ovestească în depărtatele ostroave. Slavă ție, Tată Ceresc, Domnul Cel Tare și Puternic, fiindcă prin cuvântul tău numai pe Domnul să Socotițul Sfânt, de El să vă temeți și să vă înfricoșați, de rătăcirea și înșelarea Duhului Rău ne scăpat. slavă ți Tată Ceresc, Domnul Cel Tare și Puternic, fiindcă pentru noi ai rostit. Cei smeriți se vor bucura într-un Domnul și cei săraci se vor veseli de Sfântul lui Israel. Slavă-ți-e, Tată Ceresc, Domnul Cel Tare și Puternic, fiindcă ne-ai poruncit, cântați în strune pe Domnul căci El a făcut fapte strălucite. Să știe aceasta tot Pământul, iar noi am împlinit. Slavăție, Tată ceresc, Domnul cel tare și puternic. Slavăție! Slavăție, Tată ceresc, Domnul puterilor și al tuturor trupurilor. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe noi, lumea și împărăția ta, cu o înțelepciune Dumnezească, l ai creat ca să aducem la Tine neamul nostru, iscusință în fapte și evlave, în rugăciune ne-ai încât cuvântul, iată eu și fruncii pe care mi-a dat Dumnezeu, spre și minuni, l-am ascultat. De aceea te rugăm, rostește pentru noi, fărgăduința că vom fi popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, că pentru noi vei împlini prorocia. Mântuitorul tău vine, el vine cu plata și răsplătirile merg înaintea lui. De aceea, împreună cu îngerii și sfinții vom cânta, aleluia! Slavă ție, Tată Ceresc, Domnul puterilor și al tuturor trupurilor, te iubim și îți mulțumim, fiindcă făgădințele, cine se va binecuvânta pe pământ, se va binecuvânta de Dumnezeul adevărului și le voi da în casa mea și în înăuntrul zidurilor mele un nume și un loc mai de preț decât tii și tice. Le voi da un nume veșnic și nepieritor. Pentru noi le-ai ca să împlinești cuvântul. Templul meu local de rugăciune se va chema pentru toate popoarele. De aceea, credincioșii tăi, biserici pretutindeni, s-au ridicat și-au cântat, Slavă-ție, Tată Celesc, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă pentru noi Domnul a rostit. În îndurarea mea cea veșnică mă voi milostivi de tine. Slavă-ție, Tată Celes, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă pentru noi Domnul a făgăduit. Eu sunt acela al cărui cuvânt este dreptatea și puternic este să răscumpere. slavă e Tată Ceresc, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă ai zis, precum cerul cel nou și pământul cel nou pe care le voi face, vor rămânea înaintea mea, tot așa va dăni totdeauna minția voastră și numele vostru, că i-a împlinit cu toți sfinții mucenicii cubioșii care la cer s-au suit. slavă ție Ceresc, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă rânduiala ta am ascultat. Eu vin să strâng la un loc popoarele și toate limbile. Ele vor veni și vor vedea slava mea. De aceea, cu toți Sfinții ne-am bucurat, fiindcă timp de două mii de ani ortodox și ne-ai păstrat. Slavă-ți-e, Ceresc, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă tot neamul nostru a segat. Doamne, revasă pacea Ta peste noi, căci toate lucrurile noastre pentru noi le-ai făcut și le-ai ascultat. Slavă-ți-e, Ceresc, Dumnezeul puterilor! Și al tuturor trupurilor Fiindcă pentru noi Cuvântul Fiului Cel iubit L-a Și în locul numit Sânului Abraham de copiii cei nevinovați primit Slavă ție ta să ceresc Dumnezeul puterilor Și al tuturor trupurilor Fiindcă în corturile dreptilor Pe toți aleșii, prorocii, Ctitorii și făcătorii de bine ei ai adăpostit Slavă ție ta să ceresc Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă în Sfânta Cetate, pe Sfinții Tăi i-ai așadat și fiecăruia să-L așe-i dat. Slavă-ți-e, Tații Ceresc, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă în templul Tău, din Sfânta Cetate, pe Sfinții erași i-ai adunat și să-ți slujească rânduia la Ta le Slavă ție, Tată Ceresc, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, fiindcă pe ce cea luminată te-a și i la cer ei înaltat. Slavă ție, Tată Ceresc, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor. Slavă ție! Slavă ție, Tată Ceresc, cel care între cele de sus locuiești, te iubim și smutnim. Fiindcă atunci când pe cele de jos privești pe Fiul tău celibit, ca pe un mire Dumnezeu în biserică tale, la dăruit. El va paște turma sa ca un păstor și cu bratul său o va aduna. Pe El, Duhul tău cel sfânt a stat. Prin El, Duhul tău cel sfânt mi s-a dat. Prin El, toate prorocizei. Despre Mesia s-a împlinit, ca semn ca adevărul tău prin el s-a arătat. Îngerii din cer pe o scară, la nașterea lui au covorât și au cântat, iar noi ne-am bucurat și te am lăudat, aleluia! Slavă ție, Tată Ceresc, care între cele de sus locuiești! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă mântuirea noastră ai pregătit când ai rostit. Eu sunt acela care șterge păcatele tale și nu-și va mai aduce aminte de fără de legile tale, căci Fiul Tău, cel iubit cu scumpul Său sânge, păcatele noastre le-a plătit și cu pâinea Sfântului Său trup, sufletele noastre le-a hrănit, le-a sfințit, cu lacrimile lui inimile noastre pietrite le-a înviat, cu iubirea Lui, ochii conștiinței noastre și urechile cugetului, ni le-a vindecat. De minunile Lui ne-am bucurat și am cântat. slavă ție Tată Ceresc, care între cele de sus locuiești, fiindcă ne-ai descoperit. Eu sunt cel din întâi și cel de pe urmă. Mâna mea a întemeiat pământul și dreapta mea a desfășurat cerurile slavă ție, Tată celesc, care între cele de sus locuiești, fiindcă pentru noi mereu rostești. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, care te învață spre folosul tău și te duce pe calea pe care trebuie să mergi. Slavă-ți, Tată celesc, care între cele de sus locuiești, fiindcă lumina ascunsă în poruncile tale o răspândești. Dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, fericirea ta nu ar fi fost asemenea unui greu și dreptatea ta, ca valurile mari. De aceea te-am rugat cu putere să ne dăruiești prin poruncile tale, iar cu lumina ta să ne simțești. Slavăție, Tată celesc, cel care între cele de sus locuiești fiindcă semânța adevărului tău ca o taină în sufletul nostru ai sădit, ca să deschizi ochii celor orbi, să scoți din temniță pe cei robiți și din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc într-un tuneric. De aceea, prin slujbele ortodoxe, sufletele fraților noștri le-am ajutat. Slavă ție, Tată Ceresc! care între cele de sus locuiești, fiindcă Fiul cel iubit ca un mier spre lunghiere s-a dus și ca o aie fără glas înaintea celor ce o tund. Așa nu și-a deschis gura sa, când Sfânta Cruce ca o scară și ca o plată, la cer pentru noi ai pregătit. Slavă ție, Tată Ceresc, care între cele de sus locuiești, fiindcă a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat, dar mai ales prin El viața cea veșnică și binecuvântată ne-ai dat. Slavă ție, Tată Ceresc, care între cele de sus locuiești, fiindcă Domnul a făcut să cadă asupra Lui fără de noastre ale tuturor, și el poruncile sfințirii de sfârșit și înfierii mi le-a lăsat, odată cu cele ale mântuirii. Slavăție, Tată Ceresc, care între cele de sus Fiindcă pe noi, între aleși și tăi, ne chemat. Ne-ai încercat. De aceea, ucenicii lui Anticrist ne-au lovit, ne-au tăhărit, ne-au furat, ne-au blestemat. Dar ca să intrăm prin poarta oilor, Domnul ne-a ajutat. Slavă ție, Tatăl Ceresc, care între cele de sus locuiești, fiindcă lumina lumii, chipul și asemănarea, prin Domnul Isus Hristos ne-ai dat, în lumină ne a îmbrăcat, cu iubire pe calea luminii la cer ne vei înălța, între fiii luminii ne vei așeza ca să fim cu toții între cei ce cu iubire slava ta au cântat. Slavă ție, Tată Ceresc, care între cele de sus locuiești, slavă ție! Slavă ție, Tatăl nostru, lumină fără de început și purul fiitoare! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul bune Credințe, miezul de jar al credinței, în crucea rugăciunii noastre ai așezat și îngerii cu ea, ca o tămâie, la jertfernicul din cer s-au Prin Duhul Înțelegerii, cheile cuvântului tău ni l ai dat și prin poarta tăcerii, în lăuntul nevăzutului, în mijlocul neauzitului, în lumea încreatului, de unde izvorăște lumina lină a Sfintei Slave ne prin Duhul tării în fața noastră poarta apelor ai despicat ca să trecem. Îngerii din cer ne-au purtat. Prin Duhul înțelepciunii ca să intrăm pe poarta luminii într-o lumină ne-ai schimbat. Prin Duhul cunoștinței la cine ce de taină ne-ai chemat. De aceea cu îngerii am cântat Aleluia! Slavă fie Tatăl nostru, lumina fără de început și pururea a fiitoare. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă icoana ta, ca un soare, al iubirii, în biserica subletul nostru ai așezat. Lumina vieții veșnice a Fiului tău celibit, ca o icoană asemănarea ne Prin Duhul Sfânt, cuvintele rugăciunii, în Duh și, în adevăr neînvățat. De aceea am cântat. Slavăție, Tatăl nostru, Lumină fără de început și purea viitoare. Fiindcă Lumina gândului tău sfânt, să lași în inima noastră și-a așezat și mintea în stiharul Luminii ne-a îmbrăcat. Slavăție, Tatăl nostru! Lumina fără de început și pururea fiitoare, Fiindcă pe scala de lumină a adevărului Tău, Într-unădejdea și smerenia Domnului am urcat, Când straiul iubirii l-am purtat. slavă ție, Tatăl nostru, Lumina fără de început și pururea fiitoare, Fiindcă talanții răbdării, smerenii, milei, curăției, cumpătării, credinței, blândeții, râvnii, nădejdei și iubirii, în lumină i-ai schimbat, când ca un brâu de lumină ne-au înconjurat. slavă ție, Tatăl nostru, lumină fără de început și pururea fiitoare, fiindcă prin darul Duhului Cunoștinței, conștiința noastră ca o carte, cu litere de lumină ai scris, și cu ea, la tronul tău de slavă, neamul nostru s-a înfățișat. Slavă ție, Tatăl nostru, lumină fără de început și pururea fiitoare, Fiindcă prin rugăciunea cu lacrimi, sufletul ne botezat, Prin rugăciunea harică, patrafirul luminii pe sufletul neamului nostru l-ai așezat. Slavă ție, Tatăl nostru! fiindcă lumină fără de început și fururea fiitoare, fiindcă asemenea unui măslin la izvoarele Duhului Sfânt, cu apa cea vie neamul nostru l-ai adăpat. slavă ție Tatăl nostru, lumina fără de început și fururea fiitoare, fiindcă felonul slujbei tale ca un veșment de lumină ne dat slavă ție Tatăl nostru, lumină fără de început și pururea fiitoare, fiindcă jugul crucii neamului nostru l-a împurtat. De aceea, crucea luminii pe grumaz ne-a iatărnat. slavă ție, Tatăl nostru, lumină fără de început și pururea fiitoare, fiindcă pe creștet, cu cununa de spini a gândurilor, să geți aprinse, aruncate de demoni, am suportat. De aceea, de Duhul cel diavolesc și de Duhul cel lumesc ne-ai separat și gândul tău sfânt pe noi ne-a curățat. slavă ție, Tatăl nostru care ești în cerul, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi, ca un părinte iubit și slăbit, slăvit, împărăție cerească ai creat, cu ei, ne vei uimi, cu un nume nou și cu un loc, la cina acea de taină ne vei primi, așa cum Fiul tău l iubit ne-a făgăduit. De aceea, noi toate ale tale, dintr-o ale tale, te-am dăruit voia ta acea dumnezeiască, prin taina aceea din veac făcută și de îngeri neștiută ai împlinit. Noi, prin rugăciune de iubire, te-am slăvit! Neamul nostru îl vei mântui, sfinții desăvârșii. de aceea cu îngerii vom cânta, Aleluia! Rugăciune pentru taina ceții lui Dumnezeu! Aleluia slavăție Tatăl nostru cel ceresc! Te iubim și te rugăm: dăruiești-ne taina cea din veac făcută și de unger neștiută. Pune pe cetea numele tău sfânt de fruntea noastră. Așează pe marama inimii noastre chipul Domnului Isus Hristos. Dăruiește ne prin Duhul Sfânt asemănarea cea de viață veșnică, făcătoare. Ca să se împlinească voia ta, cea dumnezeiască, taina, cea din veac făcută și de înger neștiută, De a face din noi, cu noi și pentru noi împărăția ta, Așa cum a fost sfatul cel dumnezeesc într-o preasfântă a treime, Ca să ne faci după chipul și asemănarea ta, neamul tău cel sfânt și preoțesc. De aceea, prin Fiul Tău cel iubit, inelul mântuirii, veșmântul de har al simțirii, inima curată a desăvârșirii, înfierea celor ce urmează purtând crucea legii iubirii nedervit. te rugăm împlinește pentru noi făgăduința, că ne vei da un loc la cina cea de taină din împărăția ta. Și numele cel veșnic, care la față ne va schimba, fiindcă noi, pe demoni, i-am certat, i-am alungat. trimite îngerii tăi să ne aducă pe calea cea luminată la cer. Să trecem prin porțile luminii bucuriei, slavei și împărăției, ca să alergarea noastră pe calea preasfintei trăimii s-a încheiat. Ca averea cea cerească, lumina adevărului tău, care înalță și sfințește, am adunat. Că viața cea veșnică a iubirii, care în este, sufletele noastre, au aflat. Că prin darurile tale, cele minunate și dumnezeiești, ne binecuvântat. Iar noi slava și iubirea ta le-am cântat și ne-am bucurat. Amin.